بسم الله الرحمن الرحيم وان كان, ال كان المزهر الذي وزع موزع المزمر غيره وان كان غيره فلزياده التمكن نحو انه هو الله اهل الله الصومته ما كنا خبر رواه را ج قالنا قال اسم ظاهر وذا كولي شيء فزاد ضمير غني نو ا ربینا تر ش چکم بمسند الہی کو مسند الہی کدا کار کله شو کیس مظاهر راوله شو په چا چ باندې ذمیر باندې او بیا دا خبرم شو ا دک خبر راوونه چې راز د اس مظاهر کله شي په زړه باندې په مسند الہی کې په هر مسند الہی کې دوا بابه ذکر شو, با شو. اوس بیا د خپل موجود راضی اغه خبر ذکر کای چې وځ د او شي د مظاهر په زړه ذمیر او <مسلم> پموس ندن الیہی کې وکړ چې کومه کې د اسماي اشاره خبره بیان شوه اوس د اشاره نه الوه اسم ظاهری مثلا اسم عالم شو صحیح شو نو هغه د تویدا کې وجہ تا بیان نه ده مطلب دې چې وجہ اسم ظاهر وکړ شي په ځای زمین ضمیر په حالت د مصدر په لہے کې کو غیره مو مطلب دی چې اسم اشاره نه دي اسم اشاره نه الوه یو بل اسم ویل که مثلا اسم محضه اسم عالم غیره مرادین مطلب بیان دی فلی زیادت تمکنه د پارس دی زیادت تمکنه اند سامیا د سامیا او تنزباند دی دا متمکن ګرځول حکم مضبوطول او متمکن ګرځول متمکن حاصل کیځه تا ور کولې شی ویل ته ور کول ته دلته د مراد هغه مضبوطول خبرامزه څنګه ترلاسه کونه پتہ است پدره زمير کې څنڅه ابهام وي کے کې څنڅه سي ابهام وي نه سره مسنه لې هي زه تو پریکي سره مضبوط ذهن کې نه ګرځي او سم ظاهر کې ابهام نه سم ظاهر کې ابهام نه نو ده په مصم داندې په دلالت کې انتهاي کوي صحیح شو مخکې تا ما کوم مختلفه طریقہ هغه په اعتبار د ذهن د متوجي کول د ساميتا په زمير ذکر کې د ذهن د ش بیا به چې خبره وکه نو خبره به دا وښي کې اګه دو ده طریقې سره ستموكونه اګه دو ده طریقې سره ستموكون ته ابتداءن اسم ذمیر ذکرنه کې اسم ظاهر ذکر کې زکچ دې په دلالت کې او زه ته په نسبت بچا باندې زمير باندې صحیح شو انا په سهي طریقې سره دغه ظرین کې کېني لکه دا نه مثال لږې او دوه آیه نمبر 110 الله احد الله یود او الله الصمد الله چې دې الصمد ہر کس کو لشی اګه ترپتا الله الله چې استمدو کس کو لشی اګه ترپتا حاجت کې مطلب استمد ایکا و معنی تقریبا نو وسري نکو لري اگر موږ یې او ټول کې راجه معنا او ټول وتشامې شامل معنا چې الله مت په ځان ذکر کړی دکړه نا سمد معناو بهترین معنا الذي يسمد اليه بكل بكل چې اګه ترپتا په حاجت کې انسان رجوع کوي نصمت دا سی ذات طویلے صحیح شو اللہ جیوک صدی الیه فی الحوائی جی کل لحا چو پتولو حوائی جو کی انسان رجوع کو انواریتے سوئے سمت ذات طویل دل تک اس تجویق نمی سال با انشاءاللہ دیکھ پلنگو کی او دا الله سمت کې دل تزمیر ذکر قول پکار مخیر ذکر الله اللہ احد وزمیر شانو اسمی ظاہر سریعوز ذکر شکر اللہ احد نو دوباره څه ذکر کول په کارو ثانین ځمیر څر ذکر کول په کارو او بیا ځمیر ذکر نشي بلکې څه ذکرشه اسمه ظاهر مداقدر زیادت تمكن چې د لفظی جاله مې صداک او مفهم تازه هند کې کینی چې هغه واضحه طریقې سره ته واضح شینه الله سمج حکم بتاته سي شي هغه باندې مې هند کې کینی وين کان مظهر الذي کچری مظهر انا چی وزر د کول شی په زیاده مزمن باندې غیره غیر د اسمه اشاره نه غیره اسمه نهفل زیاده د تمکوې دا دپاره د زیاده د مضبوطیا نفسې تمون د ممس دا په ظیر سره راکو اسم ظاهر سره سره به سره زیاده تم شي. جان د م له رج د تمکوونه مضبوط په د سااببانې نحو چې دا مضبوط ذات دی اسم مظااهر سره زیکر کې چې د غ ته د اسم ظاهر د وجه تمکن مضبوطیا را نحو قل هو اللهد اللهمت الله ی اسمدو الله ل یقص د الی. نات په تفصیل ورپسی یوکسد بیل حرایجی كلها چې کس کولی شي د په حوایو ټوله کې دا ماخوذ ده چانه دی نو دولیکه ماخوذ من سمد الیه اذا قسد ده ماخوذ سمد الیه نه او سمد الیه هر کله چې تاسو کې بل شی ترته کس ټکی ولم یکول او وی نی الله تعالی دا تطبیق د مثال له هو سمدو هو زمری رن له الله او غزه لزیه د تمکنه د طرف د زیاتې تمكن او د مزبوطیا په کې است د زیاتته چې کم زی باېکم لګول شي نظ هوله وحت الله سممت فی یر مز هرر نو مز مې د زیې تم کوې می نوې من نوې بابل م او دل حقې انزل نه هو اودل حقې نازله د مثال ک کوي چې اسمظ په زیای د زمین پر د پر د او صرف بعد باب با مصنع الہینی با مصنع دن الہینہ علاوہ کی داکارت او <تصفح> کرشی ادارہ دار پارمثال ذکر کئی ادارہ دار پارمثال دکھا آیات تے وَبِالْحَقِّ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَا حضر <تصفح> حمزہ نتالہ او دے آیات کے دو تقریر دو تفسیر دی یہ تفسیر خدا د چھلے حق اول او د حق ثانی مانا دے دوالو یو ماناو کی حضر حمزہ انترالہ نو دا زمون دثال نه بیا په ګ چې حق یو زنل ذیک شو په کم معنابان او کم حمراد دی غ او زل ذکر شو نسانین ځکر کوي پس سره د سره نو داسویل په کارووهبلحققي شو انزلناو و به نزله داسويلو په دا په صورت کې چې دا کم معنا تظانانی مسلا کرد ده وبلحق المختزية للنزال او او بال حمة المختية للنزال او پهغ حت سره چې مکتت انزال. التقاضا کول چې نذول دوشی او حکمت څه شهه اصلاح اصلاح المعاش والمات د انسانی د دنیا د زندگی د معاش اصلاح او د آخرت د معاش اصلاح د تقاضا کول چې یو کتاب دی راشي الله المقتزم موجود او حکمت موجود چا اصلاح المعاش والمات انزلناه الله دې مون په دې سر نازل کو صحیح شه کنه د دې لپاره هم څه نازل انسان دنیا او آخرت څه شي اوبات و به نزله او پدرس الله ای نازل شوی دا نه چې موږ کوم اراده ترګه او کم حکمت د پرمغ کتاب الله نازل کړل نو هغه د دین نه پوره کیږي یا داری کار نور کوي یا پاغه باند وفاداری نه کوي د کوم شی د طار کم شی د مختز او دغه پرمغ د نازل کړه د پاغه سره نازل شوی دی نو پدرس انسان د ژوند د سپیږی او فرکم سګی اوس په دغه تفسیر واخلې او د حق اولمن د ک چې د وځي د حق د حقنه وبالحق او د حقنه مراد څه واخلی حکمت مختزیه لالانزال صحیح شګنه او د حق سانی نسم والے او دک والے د حق د وځنه په سبب د حق باندې په سبب د حکمت باندې په سبب د یو سادت شی باندې چې حکمت اصلاح د معاده او د معاش ته د حق ته چې د دې اسبات کول شي دغه انسانانو درسته شي نو الله دې دې د فرمان نازل کړي دي او په دغه حکمت سره دغه حکمت نه دکته دي انسان دنیا او آخرت به دستريي قدیس سره نازل شيم دي نو دغړو حقونه معنی څه شي یو شو یو چېر ذکر شو نو قاعده دارای چې شي ذکر شي څرګندوي دغه عبارت ذکر کول شي پس سره زمین سره معرفت چې معات چې معرفت څنګه قاعده نه استانی عین اولای سانی سي عین اولای نور لنوار کې دکвайه اخر او کته داسو کې چې د حق کساني جدا ماناله صحیح شو او د حق اول جدا ماناله چې د ومنبه حق کده کماناله چې تتزاني کړي د او بالحق او دو جده صحیح شو په سبب د حکمت باندې اسلامه مات او د معاجده انزل نه او ولله مما ذل کړه او بالحق او اوامر او نوایدو سره د الله په غمات سره د ګنون منکول سره نازله دا د په سبب نازل شوه د د پار سره نازل شې مې ده خبر هم درلل نوبې د حق اول معنا جدا شو او د حق ساني معنا څه شو جدا شو نو خبر خو زمون دي کې چې زلزلې کې شي د مبارک زمير سره ذکر کول په کاری وځه غشي د زمير په د اسم ظاهر نوبې خو او نشو کنه وځه د اسم ظاهر په ځای د زمير ذکر او نشو د زمير مقام نوي حق ځان نه د ابتداء په اسم ظاهر ذکر کول کار دي او د حق ځان نه د ابتداء په زمير سره ذکر کول په کار دي نو د دې مقصد ذکر شول دي چې دوباره د ضمير په ځای د ذکر شو صحیح شنه د حق اول چې کوم دي مقصد ذکر شول دي چې دوباره هغه په اسم ظاهر سره ذکر شو حالانکه ضمير ذکر کوله پکارو نو دوی کې دا کار شوی نه اې کې کار شوی دیم ابتدان ذکر شو په اسم سر سره ذکر کول پکار دی د مکان تقاضا لري او حق سانیم ابتدان ذکر شو اغم د مکان تقاضا چې ابتدان ذکر کی نو په اسم ظاهر سره ذکر شوی دی ذکر د دي حاجی ونظيرهم اي نظير قل هو الله حد الله سمد نظير ده قل هو الله حد الله سمد في وضع المظهر وضع في مظهر شوي فزايدا مزمر بانه ده فارد زيادة تمكن من غيره ده غير ده مصنع اليهنا وفزيك تمكن سهل تمكن وبالحق نزلا حق ذكر ذكر کو او ده مصنع اليهن ده وبالحق نزلا داجر جر مجرم مقدم ده تسباني فنزول بانه اگر امځه دراله دا مسن له زیادت د تمکنه کې ده نه استاز ذہن کې کیږي کوم مقصود د دې سره او دا پکم مقصد سره نازل شوه دی د کم مقصد سره ډیر غلط دي او نازل شوه دي د کم مقصد احکامات دی پکې چې هغه اصلاح د معاد او د معاش ته نو د زیاتې کوه زمیره ذکر کړم بیا د کمسنه له چې الله اصلاح د معاد او د معاش او د خدمت ته داست ذہن کې تمکنه نه غاسته نه چې دوی چې دوباره بیا وي نو ذہن کې کېناسته او مصن عليه نه جرم جوړ دی من غیر دی غیر د بعد مصن عليه نه وبالحق ای بالحکمه المقتزده للانزال عارف پس اغه حکمت سره چې کم مقتزده انزال له اصلاح ماده ما شته لکه چې اصلاح د ماده د ماشته انزلنه ای انزلنا القران الله موږ نازل کړ د قران نه او به نزله وبالحق نزله او پر حق نازل ناز چې رې رسول میو کول تدویق د مثال خدای و انه وی او به نزل وبالحق نزل زیادت د تمكن لپاره مثال دی دا ذکر کوم او ادخال الروع درې درې ولا یو لپاره مثال لري نو کوتي ادخال الروع روع يري توي لا يحل لمسلم اي روع مسلمه او كما قال حديث رازي او مسلمان مسلمن ضروره النبي perkara روع يري او یدخال ولیک یی کی داخلوله دا نو تد چا ته ذہن کی یره ور داخله نو په ځای د ضمير باندې سم ظاهر ذکر کیږي چې کی سم ظاهر کدا سم معنی او داسې شان پروت دی چې مخاطب داغه نوم ووی نو داغه نه لاندې کار خرابي خبرومره دراځي خبرومره دراځي یی نداءه کوم کیدا محبت خان یو معنی په ضمير سامع ادخال ال روح دمه قطه او تربيته المحابه تربيت سی او محبت ورگی ګیار ایت صحیح څنګه ند یو کس یې سیوا کول ند کس یې سیوا کول یو کس کې یې ور دن کول نو د دې دوه یو معنی ده نو دې یو حازه تاکید د پښند سره شیدل د تاکید چونکه اعتبار سره سنا سره پرکشته نو داونه ویږي د عینی تاکید ده یو دې ور یې سیوا کول لیو ته یې را لګول یې را لګیدل پسيوا کې دوه کې د مخکې نهره موجودي ته سيوا کې هغه کې ابتدا موجود نه نو سنا ستقاروب شته نو دیو هزا کت تاکید دی دا پښاند د تاکید د پردې تخلو دی درې منو ته ذکر کوي او تقويه د داعي او بل تقويه د داعي الماموري او تقويه د داعي الماموري تقويته مضبوطوره په ویلې کې او داعي داعي ستوي بلون کې ده او مامور چې څوک را بللې شي وته حکم کول شي نه یا مضبوطول د بلنکی شاله چې چاته حکم کوي هغه زنه دره لگا صحیح شو هغه ته تقویته کوي تقویته ور یعنی تقویته په تصور کې په امتثال باندې چې هغه امتثال یا مضبوطی یا ور کوي اغه باندې لشي وکستہ مسبوتار کې په پسبان په انتصال باندې جوګره تابعدار شه صحیح شو چې دا نوموري دا اسمه ظاهروري نو اغه د دې په دې اسمه ظاهر ورته دې ځکه ذکر کړي چې اغه په تابعدار باندې مضبوطی په تابعدار او تقریت ورکه چې مخالفتو اونکي کوم مثال هم مطلب ته ځانې جون کې دا د وسيزه ګرځول د یک تعقید کول ورنا درو ويل پکارو درې نو کې ويل پکامه هر امره مثالو آول مثال دې درې ودا پاره دویلي مثالونه موږ چونګې د دو په منځله دیو غوښتل یو ولر کټه کیدله نو مثال لري دو بروال د دو لپاره ورته امیر المؤمنین یا مرکبی کذا مکان امرک بیا کذا یو خطاسو وګره چې امیر المؤمنین په خپل حکم کوي نو سړی په کار دی انا امرک ک تمام بکذا انا ته ځه بنده د ظمیر ته ځه دا نس ذکر کو امیر المؤمنین اسم ظاهر ذکر کو او با د چا تمصلدن له دې اوس دې کې درې وړه نوکتي دي یو هوزر زمير په زړه مزمر شوی دا, دا پر د ادخال الروح چې بادشاه د مسلمانانو لوی حاکم لته اڑه گئی چې دا, دا کار کا. وکړه نو پدې کې یې را هغه باندې ورچول لیکل نه او بل چې ارا امیر المؤمنین ته حکم کوي مخامخ او راړل نو پدې کې یې را زیاتول دې کنه که کhto انا امر کوي له ان بغسریه پیدا شی چې امیر المؤمنین وي یې را اکادمی ځکه دا ادار کومه هغه به دومره تاګداره باندې د دانش وکوله چې په حیثیت یې وتځکر ک ظاهر کی چې د مسلمانانو د بادشاہ د اړه کوي ناغه په تاګدارۍ باندې مضبوط کېتنه او بادشاہ ولګي د بادشاہ دای دې هغه ته تقویې ورک بچا باندې په امتثال باندې په امتثال باندې روي بارو چې تاګداریو ک د بادشاہ حکم دې درېواله مقتوب او ادخال او ادخال الراء او ادخال الراء هي داخلون بير يعطون على زياره التمكن تغيط بتفي زمير السامعي بظله السامعي وتربيه المحابتي سواء كل ده هذا كالتاكيد او تربيه هذا او تربيه ده هذا كالتكيد ده التاكيد ده بار ادخال او تربيه الداعي المامور يا مضبوطيار كل الداعي المامور ده الداعي المفول ها اگر تزافن لهي دي لفظن الداعي تقويت پر کل چا تھا المامور بالامتثال مامور تكتب على المثال <تصفيق> مثال, مثال تطبيق ادخال الروح من التربيه <تصفيق> مثال بتقويته <بتقبير تو تصفيق> كما نود ادخال الروح سرده تربيتنا في كل الخلفاء فكل خلفاء وكده المؤمنين يأمرك بكذا هر كل شيء داوي بالمكان امرك بكذا زي زي تحكمكم وعليه على وجه المظهر <تصفيق> المظهر لتقويه دع المامور بن غيره دي نقطه ده بارا مثال ذکر کئ خود اباب د مسند الیهینا الاوه د بیا نو ګټه پر مثال ذکر کئ چې وزه د اسم ظاهر شي په زائد ذمیر باندې خدا په باب د مسند الیه کی نشوي او نقطه کمې نقطه دا مخ کې نقطه چې اغه نقطه سره تقویت ته چا تقوید د دعید چاله مامول لره چې چاته حکم کئ اسم ظاهر ورته ذکر کی چې دESO کی د مضبوط شي په امتصال باندې مخکې اړمت مختصر ومنه تشریح ور به او تدویق د مثال ور الله تعالی پیغمبره صلی الله علیه و سلم ته فرمایي او شاور هم تل امر صحابه سره وکړه مشوره وکړه په ماموراتو کې فاذا اعظم ته هر کلچته په اورای باندې اعظم وکړي دایونه وي چې فاذا اعظم تم تاسو ټول اعظم وکړي ځکه امر سره اعظم سره سکی یو اراده اورای لمزبوتیه سو کړو او امر سوی ور اللہ کلا تحرک لجتا باندی نبی وجه الله تعالی د جه می سیا ذکر نکړه بلکې سوي فاذا عزم تہرکل چې تعزم وکې په فرااده په وراه باندې دوک او وکې نبی الله پر مه یې پرای غوې اعتماد نکې ځکه دا ظاهری سببو ظاهری سبب انسان مکلف ته هبدی کې سشته نه د کیا نه تا تکه بچات ته تاری نو پر سید هغه بیان کې ظاهری سبب د من اختیار دی ځکه توکل وی دې اخراج د اسباب د نه نه د قالب نه چې د زهن نه داو او باسي هو سره سره اذا دزرنا خو اسباب پوسات او باسي ما اختيار التوكل بده على الله نو طبيعت توکل کو عل الله بچا من نو بیاو داير بیکارو ته توکل ويا الله کو چونکه د پیغمبر توکل دا دی د ټول شیو توکل شه پیغمبر ته خدا د ټول دصی شامل دي اوس داير بیکارو په اذا اعظم تفتوکل به هرغه انت لگا ان موږ د مکه د لفظ الله مخک ذکر ده په کتاب آیات کې څه ذکر اغا زمیر ورو ته دوبره راجینه کبل کیس مظاهر ذکر کو چکهله اسم مظاهر ذکر کو نوذر زمیر شو پزداره وذر اس مظاهر شو پزدار چاونه زمیر باندې یو خبر بل جامس ند الیه ندی علی الله بس چهد جا مجرور متعلق دی توکل فعل سره دی خبر هم ځان تراله او نو تطب کی سره نو نو تطب کی اندکه لفظ الله ذکر کو الله تعالی الله تعالى کی ورت کو نمبر تے لفظ جرا لپ نسبت باندھی چ ددے پ امتیثال باندھی مضبوط چھ ددے پ توکل باندھسہ مضبوط چھ خبرن جوان ترالا ددے پ امتیثال او ددے مضبوط چھ نہیں اس میں ظاہر دلیل پر دتا کہ یہ دعائی مامور لرا نے زکو یمنہ بھی من غیر و علیہ اعلا وجه المذمذہر موضع المذمر او پدی با باندې جواز د مظہر چی پزای د مزمر د پرد تکویر د داعي داعي مضبوطي په امتثال او توکل من غير هې په غير د عبد مسلمي هنا عليه کولو او په باندې دا کول الله تعالی الله سلم یکل چې انو الله تعالی توکل علي توکل د بچاګره لمه په لفظ الله د دې په لفظ د الله کې من تقيه د من تقویت الدعی دا تقویتلو دو دعی، دعین دعین مراد اللہ تلاشو اللہ تلاشو. تلاشو تغنبر مضبوطی الیتوکل علیه پر توقل بانے علیه پر اللہ تلاشو لیتوکل دلالت ہی دو جد دراد اسم جلالینا علی ذات موصوبتن چی داز اسم جلالی موصوبتن تصفاتو کاملو سرا من القدرت ورہد و قدرتو نور و نور صفاتونا اوستعت اوستعتعف اطلب العطف والرحم رحمه عطف اثر گیا د داتم زکو اداه ماتو کنا له ماتو تاسو مایلی په اشتراک کی عطف ته مہربانه ته ماته پوزه کدی کې د یوګل بل تر تاسو مایلی صحیح شو و دا کار کوي نو آتا هته یو بل چی یو شی بلشه دا مایلا کوي استعتاف طلب العطف طلب الرحمت ده بارمدا کار کولی شي دا غیره پر مثال پیش کئ ته کوله شعر الہی عبد کالعاسی اتاکا مقر با وقد نعا یا الہی شعر ترجمه راو عبد کا بندست ال عاصی چې نا فرمان دې عطا کا تا راغل دې داسه حال کې مقررن چې اقرار کوي به زنوبي بخله غنوونو او په داسه حال کې وقته دعاء کا چستانه د خپل غنوونو مافي مو او نو دلته تاسو وګورئ دا اوس د شاعر چې شعرونه دلول پکر ان ال عاصی عطاګه زکه دې د خپل ځان برخه خبره کې د ځانه تعبیر پر سر فا اسمی زمیر سرپکاری تکلم دے زمیر پکارو مناسب دعوی خدو اغذ کرنکو الہی عمدوکہ عمدوکہ بندے ہوئے مداد مصنع دے کو الہی عمدوکہ العبدوکہ العاصی مبتدا کے واتا کو علی سے کی خبر کی او ی ک عسی حاله کو اتکه مفول د لپره مزالکرګې شي د غیربد د ممس د پره مثاله کېدشي یا ال یو هماد شو د او پسې مخصود بنی دا پورژله ده مقد دا ا دې و پره داې بدکن او دانورتنا احوال تن او کو دوکن اسسی م را او تاه خبر او دانورتنا دا نور نه د عات د ظیر نه اخال دواړه دپره اتو شدل تاک انا دا الپکاروی اسم زمیر او د اسم ظاهر ذکر کو دادا صدا پارا دادا د تلب الرحمت عبدیتی ذکر کا چیز باندن عبد بھیلے کی ای اجازت تزللتا طریق معبدن عرب روی طریق معبدن اگل آرہت چې چی پیڑیر خلق زیو دول جن شی او خار خار و کند کفار شی نعبدیت کی تزلل اجازی صحیح شکن ہے بد اسم الله ذکر که پزای زمین د طاره د عیزه او د طلب د شکت او د رحمت چهزا عیزه مې د رحمت سين محتاج د زعابت کدا اشاره له الوه ی عبدک العاصی او لیست طلب تنبول عفو و رحمت په کولي اشاره الوه تا اے الله ستا بنده عاصی اته کا تا را غلله اته کا کلیفه پر د اشباله نو کې رم دې نو اقرار کوي په غونونو وقته دعا کوي چې بیا الی په پردې شي باندې قد قدعا کا په داسه حل کې چې تعالی راي بلل دي لم يكن ان العاصي دونا و ان العاصي لما بلج عبدك فعبدك لفس کې عبادت کې من تخضر په دې کې جزید او مستحق درحمت مستحق درحمت دي او په مستحق برحمت دي چې مستحق برحمت اما باندې او وترکوب شفقه او انتظار دې د مهرباني ده الله مست